Її голос роздяг мене до нитки. Вона перевернулася на бік, підперла рукою підборіддя, подивилася мені прямо в очі. Сонце виблискувало на її смаглявому плечі, засліплювало мене. «А куди ти щезла?» – запитав я. «А я взагалі люблю щезати». Відказала вона і знову зосередилися на книжці. Але я вже не міг жити без її голосу. «Може, піднімемося на гору?» – запропонував я. «Або з'їздимо в місто, посидимо в кав'ярні?» «Це зайве. Кав'ярень мені вистачає і вдома, а на горі зараз спекотно». Я просидів біля неї аж до обіду. Сто разів мене гукали приятелі то на волейбольний майданчик, то в ліс. Дехто зі старичків вітався з нею. Час від часу ми перемовлялися буденними фразами. Ну, загалом нічого особливого. Але трималася вона по-королівськи. Коли їй набридла моя присутність, вона сказала: все, досить. «Іди до своїх. Чого ти тут нудишся біля мене?» «А увечері побачимося?» – з надією запитав я. Та куди ж ми звідси подінемося?» Вона мене не зрозуміла. Якби я знімав кіно, із задоволенням вирізав би пару-трійку днів з цієї стрічки, щоби одразу перейти до головного. Я вже розумів, що намагатимусь заслужити її увагу, що ми обов'язково ще раз зійдемо на гору і що я спробую обійняти її. А що робитиме вона? Цього в моєму сценарії не було. А знаєш, ким ти опікувався цілий ранок? запитав Макс, коли ми зійшлися в кімнаті перед обідом. Я з ніяковів. Мені не хотілося тервені розводити про неї. Тобто, взагалі. Та це ж Єлизавета Тенецька. Прізвище було мені знайоме, але я не міг згадати, де я його чув. Навже ж? Пожвавішав Макс. Пам'ятаєш, Сторішній молодіжний фестиваль «Ніч кіно». Вона ж там посіла перше місце за короткометражний фільм «Божевілля». Ах, он воно що. Ну, звичайно ж, я від 9 класу бігав на цю всеношну, проривався на неї без запрошень усіма правдами і неправдами, аж доки після вступу на підготовчі курси нарешті отримав посвідчення і можливість ходити туди без проблем. Тоді з цим було суворо. На вході перевіряли кишені. Виявляючи пляшки з алкоголем, ми проносили портвейн у термосах. Крім того, з собою треба було мати комсомольський квиток. Фестиваль тривав зранку до півночі з короткими перервами на нараду журі, під час якої стомлені глядачі мали можливість з'їсти підсушені бутерброди в буфеті Палацу культури та відсорбнути з термосів живильної вологи. Фільм мені справді сподобався. Навіть приголомшив. Він був знятий дуже просто, без пафосу, без найменшого натяку на будь-яку ідеологію. Це було дивно, незвично. Його обговорення затяглося години на дві-три. Але ніхто не розходився. Аж доки розпашилі в суперечках члени журі оголосили його переможців, а представники культсекторів Райкому, Обкому та Решта спостерігачів безславно покинули поле бою, обізвавши це збіговисько вакханалією на кістках справжнього мистецтва. Ну, навряд чи я міг би докладно переказати сюжет. Це була невеличка кіноновела про самотність. День жінки від ранку до вечора, яка безцільно блукає великим містом.